Agonie și extaz, pista 25 Început de unde rămăsese noaptea trecută, tăind în jurul intestinului și desfășurându-l bucată cu bucată. Îl întinse pe podea și înălță lumânarea aproape de deschizătură. Găsi acolo câteva măruntai pe care le căutase, splina în partea stângă, ficatul în cea dreaptă. Recunoscu ficatul după cel al vitelor sau mieilor tăiați din piață De o parte și de alta a șirii spinării se aflau rinichii Îi ridică cu grijă și văzu că erau legați de bășică prin tuburi subțiri ca niște sârme Continuă către locul de unde era prins ficatul spre spate Tăie legăturile cu foarfecele și îl scoase din cavitate Îi studie forma ținându-l în mâini îi cercetă mica bășică prinsă în partea de jos și o deschise cu cuțitul. Un lichid verde se scursă din ea. Apropie lumânarea și mai mult și văzu ceva care îi scăpase înainte. Golul pântecelui era despărțit de torace printr-un mușchi boltit. În mijlocul acestei bolți se vedeau două găuri, prin care treceau tuburile ce legau stomacul de gură. Cel de-al doilea tub mare, alături de șira spinării, pătrundea în coșul pieptului. Abia acum își dădu seama că din torace spre abdomen erau doar două mișloace de legătură. Unul aducea hrana și lichidele, dar celălalt săltă coastele toracelui, dar nu izbuti să lămurească la ce folosea cel de-al doilea tub. Lumânarea sfârâii Când ajunse acasă, se furisea încetişor pe scări în sus. Îl găsi pe tatăl său așteptându-l Unde ai fost? Ce e duhoarea asta groaznică pe care o răspândești? Miroșca moartea Michelangelo mormăi câteva cuvinte de scuză și trecu în grabă pe lângă Lodovico Spre adăpostul dormitorului său Nu putea să doarmă Oare am să mă obișnuiesc vreodată? Gemu el. Noaptea următoare nu se mai afla niciun cadavru în camera mortoară Simțământul neplăcut al unei primeștii amenințătoare îl cuprinse când descoperi că partea podelei unde întinsese măruntaele fusese frecată cu peria și era mai strălucitoare decât pietrele din jur. O picătură de ceară din lumânarea lui rămăsese neatinsă la piciorul mesei de scânduri. Totuși, chiar dacă treburile lui necurate fusese redescoperite, era la adăpostul consemnului de tăcere din mănăstire. În noaptea următoare găsi un băiat de vreo 15 ani, la care nu se vedea niciun semn de boală. Fața palidă, aproape cu desăvârșire albă, era moale la pipăit. Când îi ridică pleoapele, văzu că are ochii de un albastru închis, în contrast cu albul pal al pleoapelor. Chiar așa neînsuflețit, era atrăgător. Se va trezi cu siguranță, murmură Michelangelo. Băgă de seamă că băiatul n-avea încă păr pe piept și simți o milă și mai adâncă decât atunci când privise cel din cadavru. Se depărtă. Va aștepta alt mort. Apoi, întors cu fața spre colțul zidurilor văruite, se opri. Mâine dimineața acest tânăr va fi îngropat sub un metru și jumătate de țărână în cimitirul Santo Spirito. Îl atinse cu degetele și văzu că era la fel de rece ca însă și iarna. Frumos, dar lipsit de viață ca toți ceilalți. Acum executa tăieturile cu pricepere. Își introduse mâna sub stern și îl desprinse cu ușurință. În sus, spre gât, simți ceva în plus, ca un tub cam de vreun centimetru în grosime, ce părea alcătuit dintr-un șir de inele tari. Înăuntrul acestor inele găsi un alt tub moale, membranos, care cobora din gât Nu izbuti să descopere locul unde se termina acest tub și unde începea plămânul Dar când apucă de el, gura și gâtul băiatului se mișcară Își trase iute mâna înfiorat și se depărtă de masă O clipă mai târziu, tăie tubul pe dibuite căci nu putea să-l vadă Apoi scoase plămânii unul câte unul erau ușor și când îl strânse, avut mai degrabă senzația că strânge zăpadă în mâini. Încercă să despice plămânul cu cuțitul, îl puse pe masă și îi se păru că taie un burete uscat. Într-unul din plămân descoperi o mucoasă spălăcită, albă-gălbuie, care era încă umedă, în celălalt o mucoasă roșiatică. Ar fi vrut să-și vâre mâna prin gura băiatului ca să pipă e și gâtul? Dar când simțit dinții și limba, i se făcu scârbă. Deodată a avut senzația că se mai află cineva în cameră, deși era conștient că nu e cu putință, fiindcă încuiase ușa pe dinăuntru. În noaptea asta îi venea greu să continue. Înfășură cadavrul cu ușurință, cântărea atât de puțin, îl așeză înapoi pe masă și ieși. Capitolul 5 Nevoind săriște ca taică să se simtă din nou duhoarea de mort, se plimbă pe străzi până când găsi o cârciumă deschisă în cartierul muncitoresc. Băunii țăl vin de Chianti. Când cârciumarul se întoarse cu spatele, împrăștie restul de vin pe cămașă. Când simți mirosul pătrunzător al vinului, Lodovico izbucni furios. N-ajunge că hoinărești toată noaptea pe străzi. Dumnezeu știe unde și cu ce soi de femei desfrânate. Acum mai vii acasă duhnind ca o tavernă ordinară. Nu te mai înțeleg. Ce te mână pe căile astea greșite? Dar singura cale de a-și feri familia de neplăceri era să nu le spună nimic. Pentru tatăl lui era mai bine să creadă că petrece, lucru bine cunoscut lui Lodovico de la Giovan Simone, care se întorcea adesea acasă cu fața însângerată și hainele sfâșiate. Dar, cum zilele treceau și Michelangelo venea acasă împleticindu-se în fiecare dimineață, cu puțin înaintea zorilor, familia porni la luptă. Fiecare avea motive personale să fie înfuriat. Lucreția pentru că nu mai mânca, unchiul său Francesco pentru că se temea că Michelangelo va intra în datorii, mătușa Cassandra din motive morale. Numai Bonaroto izbuti să-și facă fratele să zâmbească Eu știu că nu te ții de chefuri, îi zise Cum poți să știi asta? Simplu, nu mi-ai cerut un scudo de când ai cumpăra lumânările alea Or, fără bani, nu văd cum ai putea cumpăra femei la Florența Înțelese că va trebui să-și găsească în altă parte un loc pentru o zilnică Familia Topolino nu i-ar pune nicio întrebare, ar putea locui acolo, dar Setiniano era atât de departe, ar însemna să piardă ceasuri prețioase ducându-se și întorcându-se. De dimineață, o porni la atelierul său din curtea domnului și se urcă pe taburetul dinaintea planșetei de desen. Bepe veni să-l salute. Pe fața lui urâtă și îmbătrânită, se citea nedumerirea. Tânărul meu prieten, arăți ca un cadavru. Cum de-ai ajuns în halul ăsta? Michelangelo își ridică scurt privirea. Am muncit, Bepe. Bepe cârâi printre dinții știrbi. Ah, ce n-aș da să mai fiu destul de tânăr pentru muncă din asta. Bine, dar nu încerca și tu să ridici măciuca lui Hercule chiar așa, noapte de noapte. Ține minte, Ceea ce risipești noaptea cu femeile, e pierdut dimineața pentru sculptură În acea noapte dădu peste un cadavru groaznic, care îl făcu să se înfiore văzând ce se putea întâmpla cu opera Domnului Omul avea vreo 40 de ani, o față lată, roșie închis, umflată pe lângă gât Avea gura deschisă, buzele vinete, albul ochilor plin de vinișoare roșii Printre dinții galbeni se putea zări limba roșie închis, umflată, umplând aproape toată gura. Puse mâna pe fața omului. La pipăit, obrajii păreau ca aluatul necopt. I se păru un prilej nimerit ca să se ocupe și de alcătuirea figurii omenești. Apucă cuțitul cel mai mic și tăie de la marginea părului până la rădăcina nasului. Încercă să desprindă pielea de pe frunte, dar nu izbuti. Era prea strâns lipită de os Tăie deasupra fiecarei sprâncene spre coada ochiului Sfâșie pielea de la colțul ochiului în afară continuă tăietura de la ochi spre ureche Apoi în jos de-a lungul umărului obrazului Rezultatul acestei ciopărțiri era atât de înspăimântător Încât nu mai putu să continue Logiulgiul din colț acoperi capul omului Și își îndreptă atenția spre osul iliac Spre mușchii fibroși ai coapsei pline Peste două nopți, când găsi alt cadavru, făcu o tăietură superficială în pielea feței, cojind-o cu farfecele Sub stratul subțire de grăsime galbenă, descoperi un strat întins din țesut muscular roșu, care mergea neîntrerupt de la o ureche, dând o col buzelor, până la cealaltă ureche Acum înțelese pentru prima dată cum puteau mișca acești mușchi fața la râs, zâmbet, lacrim sau durere Dedesubt se afla un țesut mai gros care se întindea de la încheietura fălcii până la baza craniului Vârându-și degetele sub acest al doilea strat, apăsă puțin țesutul și văzut maxilarul mișcându-se Îl mișcă în sus și în jos ca să priceapă mișcarea de mestecare Apoi căută mușchiul care pune în mișcare pleoapa. Trebuia să se uite în adâncul orbitei ca să afle ce o face să se miște. Încercând să vâre degetul înăuntru, apăsă prea mult și globul ochiului se sparse. Un mucus alb i se prelinse pe degete, lăsând orbita goală. Se depărtă îngrozit și merse într-un colț al zidului văruit, apăsându-și fruntea de răceala lui și... Luptându-se cu disperare împotriva nevoii de a vărsa Când își veni în fire, se apropie din nou de cadavru Tăie țesutul din jurul celui de-al doilea ochi Și descoperi locul unde era prins de fundul orbitei Apoi, vârându-și degetul deasupra ochiului și mișcându-l binișor înăuntru, îl scoase afară Îl învârti și îl suci în mână, încercând să descopere cum se mișcă Apropie lumânarea și scrută orbita goală Izbuti să deslușească în fund o gaură prin care trecea un sus sprețeastă, fire cenușii ca de sârmă, dar dintr-un țesut moale. Își dădu seama că până ce nu va da la o parte creștetul cestei, ca să dezvelească creierul, nu va afla taina vederii. Lumânarea era aproape pe sfârșite. Tăie carnea de la rădăcina nasului și înțelese limpede ce se întâmplase cu nasul lui, sub pumnul lui Torigiani. Lumânarea pâlpâii: încotro să o apuce. Plecă din Santo Spirito, târându-și a nevoie picioarele. Trupul îl durea, ochii îl usturau, stomacul și întreaga ființă îi erau întoarse pe dos. Nu se simțea în stare să dea ochii cu Lodovico, care îl va aștepta cu siguranță în capul scării, strigându-i care să nimerească drept în iad. Își îndreptă pașii spre atelierul de la Dom. N-a fost greu să-și arunce traista peste poartă și apoi să se cațere și el. În lumina lunii, blocurile de marmură albă scânteiau cu o strălucire argintie, așchiile din jurul coloanelor pe jumătate cioplite păreau de zăpadă, curate și răcoritoare. Aerul rece îi liniști stomacul. Se duse spre masa lui de lucru, făcu loc sub ea, se întinse acoperindu-se cu o bucată de pânză de sac și a dormi. Se trezi peste câteva ore, soarele răsărise. Din piața se auzea alarma contadinilor ce-și instalau tarabele. Se duse la fântână, se spălă, își cumpără o felie de parmigiano, două panini cu coajă groasă și se întoarse în curtea domului. Încercă să cioplească marmura, dând jos colțurile blocului destinat statuiei lui Hercule, sperând că atingerea instrumentelor de fier îi va face plăcere. Dar nu peste mult timp, le lăsă din mână, se urcă pe taburet și începu să deseneze Brațul, mușchii și încheieturile, maxilarul, inima, capul Când Beppe sosi și se apropie ca să-i dea giorno, Michelangelo întinse mâna deasupra colii de hârtie din fața lui ca să o ascundă Beppe se opri pe loc, dar nu înainte de a fi prins cu privirea o orbită de ochi goală Și niște măruntaie scoase la iveală Clădina aspru din cap, se întoarse și plecă. La prânz, Michelangelo se duse acasă, la masă, ca să potolească neliniștea lui Lodovico în legătură cu lipsa lui de peste noapte. Abia după mai multe zile, izbutise să-și adune curajul ca să se întoarcă iar în camera mortoară și să spargă o de om. Odată aflat acolo, început să lucreze iute cu ciocanul și dalta, Căind de la rădăcina nasului spre ceafă Era o încercare istovitoare a nervilor Căci la fiecare lovitură capul se mișca Și nici nu știa câtă forță să depună ca să spargă osul Nu izbuti să deschideți asta Acoperi capul, întoarse omul pe o parte Și-și petrecu restul nopții studiind alcătuirea șirei spinării Cu cadavrul următor nu mai făcu greșeala de a tăia asta pe mijloc ci tăie de jur prejurul capului, de la vârful urechii stângi, de-a lungul liniei părului. Au trebuit trei sau patru lovituri puternice de ciocan ca să spargă osul gros de un centimetru. Acum se făcuse destul loc ca să poată vârâ cuțitul subțeastă și să taie de jur în jur. Apăru o pastă alb-gălbuie. Crăpătura se deschise mai mult. După ce tăie mai mult de jumătate din lungimea osului, se folosi de cuțit ca de o pârghie și despică în lung. Rămase cuția asta în mâini. Era ca lemnul uscat. Se simțea atât de tulburat încât abia o putu ține să nu-i scape jos. Își mută privirea de la țeastă la cadavru. Se îngrozi, fiindcă așa, cu creștetul capului retezat, fața era complet stricată. Sentimentul vinovăției îl copleși din nou, dar țeasta înlăturată de pe cap îl lăsă să vadă pentru prima oară creierul omenesc Ca artist fusese întotdeauna fascinat de ceea ce dădea naștere expresiei Ce se ascundea oare în creier, dând feței putința de a transmite emoția Apropiind lumânarea de craniu, văzu că materia din interior era galbenă alburie Cu fibre roșii și albastre la suprafață arterele și venele ce mergeau în toate direcțiile. Mai că masa creierului era despărțită la mijloc, potrivindu-se întocmai cu linia despărțitoare a craniului. Nu lisbin niciun miros, dar la prima atingere simți materia umedă, foarte moale și netedă, ca un pește. Așezați asta înapoi în creștetul capului și înfășură strâns giulgiul, începând de sus ca să o împiedice să cadă. Nu se mai simțea nici rău, nici sfârșit, ca în celelalte nopți, și abia aștepta să ajungă la cadavrul următor și să deschidă chiar creierul Când reteză cea de-a doua această, se gândi cu imire cum pot fi oamenii atât de deosebiți, deși au creierul atât de asemănător la înfățișare și la pipăit De aici se ivi la că trebuie să se afle cumva o altă materie înăuntrul creierului, deosebită de la om la om cu degetul arătător, pipăi de jur în împrejurul bazei craniului și băgă de seamă că creierul era liber, dezlipit cu totul de os. Vârându-și degetele pe amândouă părțile, încercă să-l scoată afară, dar nu voia să iasă. În punctul unde degetele lui se întâlniră, masa era prinsă de fundul cutiei craniene prin ceva asemănător unor fire de sârmă. Tăie firele și trase toată masa afară. Era moale și atât de alunecoasă încât trebuie să se străduiască din răsputeri să nu o împrăștie. O privi cu uimire și admirație. Din această materie, destul de puțină, care nu putea cântări mai mult de un kilogram, a ieșit la iveală tot ce înseamnă măreția spiței umane. Arta, știința, filozofia, legile cârmuirii, tot ceea ce oamenii au atins atât în bine cât și în rău. Când tăie creierul de-a lungul liniei despărțitoare, i se păru că taie o brânză foarte moale. Nu se simți niciun zgomot, nici o stricăciune, niciun miros. Cele două jumătăți erau întru totul asemenea. Oriunde tăia, materia arăta la fel. Cenușie la culoare, puțin gălbuie. Împinse cadavrul mai încolo ca să facă puțin loc, așeză creierul pe masă și se minună văzând că în sine N-avea nici o întocmire, că se turtea treptat pe scândură. Mai văzu că găurile din țeastă erau umplute cu aceeași materie ca sârma, asemănătoare cu cea pe care trebuise să o taie ca să desprindă creierul. Urmărind aceste șuvițe în jos, prin gât, bănui că substanța aceasta era singura legătură dintre creier și trup. Își dădu seama că prin găurile din frunte se făcea legătura dintre creier și ochi, prin celelalte două se legau urechile Prin deschizătura de trei centimetri și jumătate de jos, de la baza craniului, dădu peste vertebre, era legătura dintre creier și spate Era la capătul puterilor căci lucrase cinci ore în șir și se bucură când lumânarea se stinse Se așeză pe marginea fântânii din piața Santo Spirito și, stropindu-se cu apă rece pe față, se întrebă sunt oare un apucat de fac asemenea lucruri? Am eu oare dreptul să înfăptuiesc așa ceva numai pentru că s că o fac în numele sculpturii? Ce preț voi fi silit să plătesc în schimbul acestor cunoștințe prețioase? Odată cu sosirea primăverii, aerul se încălzi. Bepe îi vorbi despre câteva sculpturi de care era nevoie pentru noua boltă a portalului de la Santo Spirito capiteluri sculptate, blocuri cioplite pentru decorarea bolții și a ușilor. Nici nu-i trecut prin minte să-l roage pe starețul bichelinii să pună o vorbă. Se duse de-a dreptul la maestrul, care răspundea de construcția boltei pătrate și ceru de lucru. Dar maestrul nu voia să tocmească un începător. Michelangelo se oferi să aducă Madonna cu pruncul și centaurii ca să-i arate că e în stare să facă lucrarea. În fine, maestrul se învoi în silă. Bugiardini împrumută unul din cărucioarele lui Ghirlandaio, veni acasă la Michelangelo și le ajută să învelească și să care sculpturile în jos, pe scări. Le așezară în siguranță pe un strat de paie, apoi împinseră căruciorul pe străzi, peste Ponte Santa Trinita, până la Santo Spirito. Maestrului nu-i făcură nicio impresie. Lucrările nu se potriveau cu ceea ce avea de făcut. În afară de asta, am și tocmit pe cei doi oameni de care am nevoie. Sculptorii?" întrebă Michelangelo Mirat. Dar ce altceva? Cum îi cheamă? Giovanni di Beto și Simone del Caprina. N-am auzit niciodată de ei. Unde și-au făcut ucenicia?" În atelierul unui argintar. Încrustați pietrele cu argint?" Au lucrat în prato, la o treabă asemănătoare, au experiență Și eu nu, după trei ani în grădina de a lui Lorenzo, sub îndrumarea lui Bertoldo Nu o lua așa, fiule Cei doi sunt oameni mai în vârstă, cu familii de întreținut Știi cât de puțin se găsește de lucru în marmură Dar, bineînțeles, dacă ai aduce o poruncă din partea lui Piero de medicii de vreme ce ești un om de-al medicilor și Piero e cel care plătește lucrarea? Michelangelo și bugiardinii împinseră sculpturile pe străzile pietruite și le așezară înapoi sub pat. Lodovico așteptare semnat ca fiul său să-și vină în fire. Dar Michelangelo continuă să se întoarcă în zori după ce desecase genunchiul și osul călcăiului, cotul și încheietura mâinii, șoldul și bazinul, organele genitale. Mai cercetă iarăși și încă o dată alcătuirea mușchilor, umerii și antebrațele, coapsele și pulpele. Apoi, Lodovico îl încolții. Îți poruncesc să lași numai decât viața asta desfrânată, să te apuciar de lucru ziua și să dormi noaptea ca toți oamenii. Mai dăm încă puțin răgaz, tată." Giovanni Simone era încântat că Michelangelo se dedase unei vieți destrăbălate. Florența aștepta urmările ultimului scandal. Piero intervenise pe lângă autoritățile dominicane și obținuse exilarea lui Savonarola la Bolonia, pe motiv că se dovedise prea devotat partizan al poporului. Dar pentru Giovanni Simone nu se schimbase nimic. Ce zici, vii cu mine seară? Te duc într-un loc unde găsești și jocuri de noroc și fete câte poftești." Nu, mulțumesc." De ce nu? Te crezi prea grozav ca să ieși cu mine? Fiecare cu desfrâul lui Giovan Simone. Capitolul 6 O moarte neașteptată puse capăt disecțiilor. În plină activitate, de plin sănătos și zdravăn, Domenico Ghirlandaio se îmbolnăvi de ciumă și muri în două zile. Michelangelo se duse la botega, să-și ia locul alături de granaci, Bugiardini, Cieco, Baldinelli, Tedesco și Jacopo, de o parte a sicriului, împreună cu fiul, frații și cumnatul răposatului, ce stăteau de cealaltă parte, în timp ce prietenii se perindau să-și ia ultimul rămas bun. Cu toții urmare cortegiul funebru, Luară parte la slujbă și apoi la înmormântare, mergând pe același drum pe care Michelangelo mânase căruța în prima zi. Când se apucaseră de fresca de la Santa Maria Novella În aceeași după amiază, se duse să-l viziteze pe starețul Bichelini Puse ca din întâmplare cheia lungă de bronz peste paginile cărții pe care starețul tocmai o citea și spuse Aș vrea să cioplez ceva pentru biserică Starețul se arătă bucuros, dar nu mirat. De mult am dorit un crucifix pentru altarul din mijloc Întotdeauna mi l-am închipuit din lemn Din lemn? Mă întreb dacă pot De data asta a avut actul să nu spună Lemnul nu e specialitatea mea Dacă starețul voia un crucifix de lemn Atunci lemn trebuia să fie Deși niciodată nu pusese cuțitul pe lemn Nu exista material de sculptură în care Bertoldo să nu-l fi pus să lucreze Ceară, lut, felurite pietre dar niciodată în lemn, poate pentru că nici Donatello nu mai lucrase în lemn în ultimii 35 de ani ai vieții lui, după ce terminase crucifixul pentru Santa Cross. Îl însoții pe stareț prin Sacristie. Starețul se opri și arătă arcada din spatele altarului principal, care forma una dintre cele două intrări spre altar, apoi întrebă, crezi că ar încăpea o statuie în mărime naturală? Va trebui să schițez arcadele și altarul la scară ca să fiu sigur, dar cred că ar putea fi aproape în mărime naturală. Pot să lucrezi în atelierul de dulgherie al mănăstirii? Frații vor fi încântați să te aibă printre ei. Frații laici din atelierul de dulgherie lucrau în lumina soarelui ce li se revărsa pe umeri prin ferestrele de deasupra capului. În atmosfera tihnită a atelierului, Michelangelo era socotit ca un nou dulgher venit să execute încă un obiect folositor printre sute altele necesare mănăstirii Santo Spirito. Deși nu era niciun consemn care să impună tăcerea în timpul lucrului, totuși cei cărora le plăcea să trâncănească nu se apropiau niciodată de o mănăstire a ordinilor augustinilor. Asta era pe placul lui Michelangelo. Se simțea în largul lui lucrând în liniștea tihnită, subliniată de zgomotele plăcute ale fierăstrăului, rindelei sau ciocanului. Mirosul de rumeguș era izbitor. Ca să dobândească îndemânarea de a ciopli acest material, atât de puțin asemănător marmurii, lucră în diferite feluri de lemn pe care îi le putea pune la îndemână mănăstirea. Îi făcea impresia că lemnul nu răspunde cum trebuie la lovituri. Se apucă să citească Noul Testament, povestea Mântuitorului, așa cum era istorisită de Matei și Marcu. Cu cât citea mai mult, cu atât îi dispărea din minte imaginea veacurilor trecute, a unei răstigniri pline de groază și de agonie, care putea fi văzută în capelele din Florența. În locul ei, se înstăpâni imaginea starețului Bichelini, voios, inimos, devotat, Slujind pe toți oamenii în numele Domnului, înzestrat cu o minte aleasă și un suflet nobil, care știau să prețuiască viața. Era o nevoie a firii lui de a fi mereu el însuși.